Нащо йому кора? По столи хоче спласти найметові? Слідкує, пройди світ за нами. Кротова, ми чи надибаємо на дорозі, А це скоріше приведе Межа кеті на цю просіку. Очі бігають, погляд боязкий. Я дивився на лісника і підморгував, як своєму. Той зовсім розгубився, зважуючи, хто ж ці люди. Німці чи самі парашутисти – про яких власті повідомляли. Кангар дістав з кишені тітюну, подав юхану, а той запитав дипломатично про партизанів. Лісник кусав губи, оцінюючи нас поглядом з ніг до голови, ховав очі, не знав, куди подіти довгі руки. Вагався, та все ж наважився із суржиком з латиських, естонських і німецьких слів говорив про парашут, називаючи місто Алуксне. Здогадатися неважко. Мова йшла про парашут орла, залишений на сусні 1 квітня. З нетерпінням чекала, що канвер розкриється і далі, скаже й про знайдений поблизу парашут. Однак зморшкувати обличчя канвера скам'яніло. Повірив він чи ні, що ми служимо окупантам, подумав я, знаючи від багатьох хуторян, що лісника цього треба побоюватись. Чи варто було з такою поквапливістю десантувати групу без латиша? Треба взяти когось до себе з місцевих людей, інакше загинемо не за цапову душу, напоровшись ось на таких, як оцей, що прикидається бідаком, старенькому піджаку і вицвілому, пом'ятому капелюсі на голові? Хитрий Канзар озирнувся, ніби побоювався, що хтось застане його з нами і підслухає розмову а потім покірно нахилив голову, знявши кресаню. «Свейки!» Ми пішли не озираючись. «Сього бі санци Христа треба в розход», – сказав Орел. «Тоді прощай, спостережний пункт. Тоді він ще донесе німцям про нас. Але він відає й про те, що ми знаємо, де його судиба. Не німці, а ми його сусіди». Щезне Кангар, німці кинуть карателів. Це правда, погодився Орел, от і май такого сусіду. Можливо, літник здогадується, що ми і є оті парашутисти, про яких знали в ауксне уже 2 квітня, а вапе Карве, після того, як ми не знайшли скинутий з літака мішок. Тому мішку, крім інших речей і харчів, комплект радіоживлення. Шосте червня. Нема тютюну, мені байдуже, а в коропа пухнуть вуха. Та Хитрюга знайшов вихід, виявляється, бички недопалки. Він утикав в одне місце, мов білка горіхи, і тепер дістає свої припаси. «Скудрявим посперечався за Канаду. Я кажу, що в Канаді населення 10 мільйонів, а він 20. Уперти хоч вуха черепком ріж. Він каже, що земля Франца Йосифа – норвезька, а я стверджую, що державний кордон пролягає на захід від архіпелагу, і тому острови наші». Вимкнув приймач і раптом в останніх вістях повідомили, що союзники висадили у Франції війська. Нарешті, після трьох років війни на заході, відкрито Другий фронт. У 8 червня, щоб менше ходити, чергуємо на шосе цілодобово. Деякі полонені солдати стверджують, що вже споруджуються рубежі Валга, Сігулда і Цесіс. Всі три перетнуть риське шосе. Казитись можна, мовив Леонід, от цих рубежів. 9 червня Худрявого імени змінили на шосе Юхан і Леонід. У табір повертались не навпростець, а лісовою дорогою. Треба було ще навідатись до поштової скриньки, взяти повідомлення нашого інформатора про будівництво німецьких укріплень. На думку командира, цієї відомості були цікаві, а значить і потрібні для командування фронту.